put put put put put Baixamos, baixamos a música e recibimos, como non, a ese noso novo fichaxe, o cronista bieseiro de Galicia, Joan Arco da Bella. Moi boas tardes, Joan. Boas tardes. Echa moa atención. Gracias, gracias por combinarme. E eh, non é un fichaxe de nada, son un, un máis. ¿Colaborador? Bueno, pois pues colaborador ou corre caminos, como me dicían acá, se queres. O corre camiño so foi que nunca para. Bueno, pero pues isto quero decir que que coñeces moitísimas cousas, é eh, que camiñas precisamente por todo o entorno galego e eh, seguro que tes novidades interesantes. Despois do Ildefonso Graña algunha cousa máis tes, non? Ai, gustándome moito, parece persoaxe. Eh, é alguén é é claro, non sei, mentres me chamades eu teño que generar o meu contigo, non? Entón, claro, claro, claro. E depois que non se imponen unión ni nada, como é esta radio que esta libra, como é un xinto como se estuveram ma... falando cunx amigos na, na oh, taverna. Aí está, o... eh, eh, neso pretendemos, claro que sí, o que nós queremos é que a comunicación é que a xente saiba cousas que non sempre se publican na radio. Eh, bueno... Eh, con, a veces a, a, a, na vida as cousas transcurren por por modas, por tendencias como dicen ahora eh, eh, bueno, determinados elementos da culturais que non esquecidos non sí. no, no se venden tanto no? eh, eso, eso, eso bueno, eh, entón en esta ocasión que non estás preparado? mira, o eh, falando de coituría te as terras do avia sí. continua aí Eh, o, o viaje, hoxe non foi hmm. a mediados desta semana pasada, sí. creo que o, o miércoles, me parece eu continuei nunha zona que para mim é impresionante pola beleza que ten e de verdade que eu digo a xente, tende que un día a Serra do Suivo a Serra do Suivo eh, as montañas que dividen a provincia de Ourense e Pontevedra É Pontevedo, toda esa zona subindo o uh -huh. avión para arriba claro. e, e a mí parece ver unha Belleza espectacular Porque cando chegas A parte alta de, de, de esas montañas Non termina aí nuns poñedos Como a clásica montaña que eran nos películas Senón que termina nunha xa Nunha altiplano uh -huh. eh, Que é unha zona eh, eh, Explotada Para ganadería Durante moitésimos séculos, no. Non é solamente iso. Outras zonas de, de, de Galicia, o norte de Portugal, foron explotadas para a ganadería. Sobre todo unha ganadería un tanto particular. Non era unha ganadería producida de maneira estable. Porcos invernos nesa zona, que estamos falando de máis de mil metros de altura, e aí frío que pela, non? Pero, claro, ese frío facía, xa chegaran os meus no tiempos, e toda esa zona se enchega de, de, de vegetación E, lógicamente, os pastos eran impresionantes. Eh, eh, eh, eh, dicía eh, Galicia, norte de Portugal, porque este mismo tipo de de, dan, de, de ganadería se practicaba nos dousites, que era, en cierto modo, eh, obvio decir transumancia non, pero cua, podemos decir que parecido. Transumancia sería cando un se vai contobogando a eh, recorre, baixa, tal uh -huh. e outro era puntual eh, por un pastor pero parábamos un pouco porque outro día, cando chamou a atención que nos conjuntos de chozos vixen ah, moi ben, moi ben entón, claro, algún dirá que son chozos eso, eso é o que tens que, te, eso que, ten que, que, que no, dar lleno, dices, si, sí, si sí, son sí. no, no unhas construcciones singulares singulares, pois pues, que bueno, e se algún, se algún, como todo mundo se ten o teléfono ou non sei que se escoitando a radio, ou vai escoitar este programa dentro de unhas horas eh, pois que se acompañe o ordenador ou que non sea de, de aquí, da terra e eh, pode poner chozo ou chozos ou eh, tamén pode poner eh, brandas Así, con brandas, que é como do norte de Portugal as, se chamanda, está, a, en, en Portugal, donde, en Portugal lébase moito nome si. Sí, sí, sí. Tipo que branda de maneira o, o duplicado de aldea. Era onde os vecinos collían o gando mm. se marchaban pas pa zonas máis altas e botaban a primavera o obran hasta principios do outono que vinha xa o inverno, que aí había bueno, tamén en Cantabria, ¿eh? uh -huh. pero falo do que eu toquei, do que, do que toquei e, e dín, ¿no? entón, eh, eh, no norte de Portugal se marchaba toda a familia, o sea, con sí. jueves, con toda a bichería e demais, e se establecieron ahí, por encima, a temporada de Branco. Sí, sí. Castro Laboreiro. Eh, sí, sí, con esa zona de por ahí, Arcos de Valdebre, sí, sí. con esa zona eh, impresionante porque son verdaderas aldeas. Algumas eh, É un espectáculo e sobre todo Espetáculo é tal como era arquitectura Por eso dicían, meted en internet Porque ao millor é un método sí, Sabedes que na, na película eh, el señor de los anillos aparecían Unhas construcciones de pedra Moi singulares así, eh, Semirredondas Como un glú pero moito máis afilada arriba De lascas de pedra vivían un, un, uns personaxes de, do Señor dos Anillos e iso, esas construccións suponho co, que escribió, o que que dirixeu a película eh, foron inspiradas neste tipo de construccións circulares, moi elevadas é todo de pedra é o deste forrado de, de secación para eh, eh, imperir ¿verdad? que entrara a chuva, que entrara o frío é papel de aislamento térmico de estas construcións porque aí se pasaba frío ¿no? claro, claro, sí o, no, no, no. Entonces, servía de refugio sí. para gente ou en outras zonas co que se patía era contratar uns pastores sí. que, o, que atendían o gando por kendas sí, claro, claro. E, e, entonces eh, permanecían aí o tempo que estaba o no sí. sitio será variaba un pouco porque tamén se pode entender como iso as cortellas hmm. e verás que o que viaxa por Galicia vai encontrar moita veces o topón cortellas ou cortes de que era? Pues o mesmo pero eh, o gando de un, o ganado de un pueblo nunca baixaba o, a, o, sea, o policía vez. o núcleo urbano quedaba separado unha especie de cortes sí. había uns vetiños que a mañán soltaban se iban monte, este sistema era según as cabezas de gando que tuvera cada familia tiña que facer tantas quendas de tal, e atendía o gando de toda a parroquia de no? sí, sí, sí. un xona, dúas personas, depende, depende entón é unhas construcións singulares que eu recomendo sempre aos que vayan por aí É, é que eu disfrute oh, Pero, pintar, Outros aparelhos Porque ao redor desta, destas construcións Tamén había un, un, un Unha especie de cierres de pedra Donde se estaba o Porque pensa claro. que estaba un sitio Donde os animais salvaxes Estaban ellos, O, o lobo estaba a carón Claro, é, claro. O, o, o que pasa que se mantinha a raya Sí. Con o sistema de casa como mil e outunía poderíamos falar que era os fosos. Os foxos, do, lobo, do lobo, sí, sí. Que, que na zona eh, na zona de Xuresa aínda hai bastantes representacións sí. Re en -representación, sí. sí. sí. no hai parte, hai unico cubo que, que é de e dobre porque se llama do lobo é unha especie de uve, no? sí. Aí um, pero oh, hai un, hai un que é e eh, Ten forma de W, o sea ben cerrando o xo monte, pero termina en eh, dous eh, foxos, dous, dous, dous, dous departamentos, foxos. digamos, non? E eh, eh, eh, se ti o ves desde o alto, a que te vas a ver candado, o que ves se é unha W, o xa, sea, unha W de colexos, non é? Claro, é bastante... Claro. bastante eh, Singular. Curioso, ¿no? curioso. Diferente de todos os demais que, que, que se conhecen, non? Sí, cando, cando un sube a tanta altura, mm. eh, bueno, tanta altura, pois pues, mil metros, pois pues, en contra de que, de que hasta había eh, se conocele raba eh, eh, hielo no mes de agosto. O sea, había incluso albater en el negro. Sí, sí, sí, claro. Unha cultura que existía ahí. De, dentro de deste de mundo. Aí uns que apareceron, hai uns, eh, os do suído, xa son unha arquitectura que se mira reciente, podíamos dicir, do siglo XII, xa hai que dite que isto, pero eu estou é eh, eh, sin ser entendido de nada, que algún, como os de Casariños, eh, por exemplo, ou os da Costa do Alén, mm. eu diría que estes teñen que ser Moitísimo máis... Antigos, moitísimo sí. máis antigos, sí, sí, sí. Porque se, se os vemos, tal construción recorda tal cual un dono, unha mamua. Sí, sí, sí, sí. Construcción... Hay uns que se descubrieron ahora na costa do Alén, en Forneros de Montes, mm. eh, que estes eh, eh, son bastante singulares, porque non están un sitio... Verda, já no chan onde se pudera esta, eh ver mm. don, que está no abaixada a costa baixo, que lle chama a, a, a os chosos da costa do Alén, pero hullo, foi descoberto foi pouco, claro. por unha tradición que fala do sitio das casas do Alén eh, para os de fora decir que Alén significa mais alá. É, claro, claro. Sí, sí. as casas do mais alá en castellano as casas del más allá xena so, un tanto aí decían, decían que esta esta tradición oral de que era onde os mortos os vellos os vellos iban morrer ah unha persona chevaba unha edad avanzada veía que as súas saúde xa non daba pa máis Unha en Galicia facían, como facían o que vemos nas películas no sibio, que se iban á alta montaña, porque pois aquí existe a lenda tradición, a raíz de iso, a raíz de iso un, un gran investigador, José de la Riera, moito preocupado de de, de de do medio ambiente, da cultura eh de, de esa zona, pois descubriron unchos, despois 2, despois 3 E sin excavar, e sin nada, nos encontramos con que eh, hai neste momento descobertos, sin facer unha excavación arqueológica en profundidade, de torno a uns 30. Pero todos moi, dicía de maneira, como fora unha concentración. E, son dos que respetan moitísima tradición e a cultura, E vendo a envergadura destes, destes construccións moi benxinhas, eu sou unha persona baixa, mm. un 70, e non entraría de pé o primer día que o Masteguei dixen, como oh, sexta xente era para faenas de pastoreo, gardar o gando, sí. ou oh, na verdade, se pastoreaban, se me ocurreu dicir, pastoreaban con galiñas que eran unha mixte. <risa> <risa> porque era pequeno, o espazo é pequeno, ¿verdad? Era moi pequeno, ¿no? claro, porque, a ver, claro. con ferro a estrutura é es Tal cual, há de unha mámoa cando lle sacan o tumbo de terra que aparecen o sorto pasto, ¿no? sí. como un funerario e, eh, eh, eh, eh, por un tipo de arquitectura, ou oh, oh, eu digo, entendo que estes teñen que ser moitísimo máis antigos co do siglo XII publicaxes eh, algúnha foto sí, deles si, sí, si sí. é, é moi fácil, en internet xozos hmm. da costa do Valén co sí. poñerlle si xa, xa, xa aparecen sí, sí, sí. ou ben xozos no suído ou branda por exemplo unha que moi conocida porque hai un restaurante para moita xenta a comer no Parque Nacional do da Xerez que é Eh, randa de Santo Antonio o ah. de San Antonio é sí. eh, poderes ver un exemplos do que eran este tipo de, de construcións de, de alta montaña ¿no? sí, é, sí, impresionante, sí. é impresionante e é moi desconhecido este fenómeno deste de tipo de pastoreo de como se movía a xente nessas zonas de montaña claro, claro é ser un baile de primavera o espectáculo Fantástico, de, claro, de verdes, claro. de vegetación incluso de flores é ah. eh, algo impresionante é o sea, solamente por iso paga a pena de ver e de visitar ¿no? bueno, dixéchenos que en internet poden verlo pero na tua página tamén tua página también, de, eh, tamén, tamén sí, pero bueno, hai tamén burocratistas Eh, eh, vos non sei que eh eh, eh loxicamente. No, eh, para ampliar a a tua visita, porque se a ti te casi 5 millóns de visitas, pues, que, que, que os nosos asociados eh, te eh, volvan a visitar tamén está ben, non? Isto eh, porque iso porque sumo un cosano, era moito contido, eh eh é eh, <risas> eh, eh, eh, eh, sumo tamén non é que os sea máis traballador que nadie. Bueno, no? os anos fan eh eu procuro ben de fai moitísimo anos. Eh, cada eh, día xenerar un traballo novo, non? Vale, eh, porque a mí me merece claro, digan algún como xeneras tanto? Pues, hombre, se eu veixo un, un cruceiro sí. un, un lugar una, un, un ponte unha un elemento singular que temos amigos, afortunadamente pois pues eu creo que se merece un espacio, eh, eu passo ben, o disfruto, e eh, se alguén sirve para tamén disfrutar o conhecer. Oxe por porque... eh, xa non vai dar tempo, pero oito día sí. eh, para, para anticipar, se me chamaba, xa oito día para anticipar é eh, falando de todo o que é este mundo aí nas zonas altas de, de Galicia, non? Sí. Bueno, os xozos, é eh, currais, que me chama, ou claro. cortes, os temos por todo Galicia. Adiante, para do, os que máis toco é eh, porque, porque bueno, aunque non me queden a mampos, pues, o, o, e, fin, o... Seguro, seguro que o carón deles eh, hai mamoas eh, e outros eh, sí. eh, e outros elementos moito máis antigos, non? Pero, pero sí, pero queríamos falar, outro día vamos parar, que a veces é porque a mí me cae moi ben a xente d'aí, xente me respetou, sí. hai unha aldea aí alta, por dicir da de maneira, nun cú do mundo, se <risa> eh, sí, separaba de todo que é a aldea da Graña a Graña, ah, sí, sí, sí, ah, sí, sí teño oído falar dela pertenece ao Conselho de Covelo de Cobelo, sí e eh, é un mundo un tanto particular ou se perdeu-se moitísima as tradicións, aunque si as teñen que as conservan, aínda xente maior, que curiosamente vivindo no que seña si o mundo do, do, da bandería, todo eso nunca e significaron o sector primario, a ganadería, foron comerciales. Antes, hai algún que meta aí eh, a graña e os granudos. Que podíamos dizer para mim que é un mundo eh, paralelo ao que se un entorno rural vale moi ben. Pois, pues, escoita, eh, de eso falaremos entonces noutro, noutro momento que teñas máis o... espazo, non? Não, o que é o que pasa que, bueno, eh, e iso dá para para noito porque, de alguma maneira, falo o que eles recomendaron, aparte de algumas referencias, sí. es, por aí que pouco hai tamén escrito, é, é, é se eles son descendientes diretos dos judíos expulsados das últimas cidades de Dalí. Sí, sí. Eu teño ouído falar precisamente da zona da graña, porque ademais aí me parece que hai unha fervenza, non? Ali ao lado de Forcarei. Ay, ay, ay unha no centro do pobo sí. unha no centro mesmo do pobo moi desconhecido sí. hai unha máis tamén eh, no, eh, hai lo menos de importancia hai tres, tres destacados destas que sí. chaman a atención eh, sin contar que moi cerquinha está a, a de Airoa sí. no Laje sí. que tamén é un espetáculo porque está cá en tres planos, é un espetáculo de caída de agua temos para pa disfrutar moitísimo que va xa a Sapona. Cinco partes con unha caída e moita gandería eh vive estado bueno, sí. famillas, sí, que, no estado salvaxe, bueno, salvaxe pero, si que no, que no, en que, no, que, está... no que está ali no e, monte, xa. De, de, de, de catarne, carne xa va a car É <ríe> o que te dicías ese outro día, cando falabas de que mercabas carne na, naquela zona, pa, porque cando chegaba a casa, notabas que era carne eh, sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, Hay cousas que non cambian porque tamén, se si viases por aí, hai sitios onde a calidade boa entón, xa, cando vou por aí aunque non pode comer, sempre caio algo de un chorizo, sin algo, porque aún sigue habiendo esa gente que elabora de manera tradicional, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces eso, entre sentidos, entre nariz, entre otro... Bueno, el mercado está bien, pero... Eh, A miña está aí finca máis xa, que, que tamén nos colesterol. Pero, <risos> xa, adiós, unha vez na vida, pois pues, queremos. Que sí, non, non se fai cada día, nin cada, eh, unha vez á semana tampouco fai daño. Pois, pues, é, é verdade que é un mundo impresionante eh, o deste de, de tipo de, de vida de gandería que se practicaba aí. Eh, non hai moito se... tempo, non hai moito tempo, claro que si, sí, sí. Pois, pois, no, se, no, se, se sigue practicando. igual vale, aí hai verbia. Te lo que moi sencillo. Pois, se, eh, hai veículos todo terrenos, hai ATVs, hai tratores, todo no, o bandeiro pode subir a baixar da montaña todos os días. Claro, non, non, non, non, non se non acubillan naquelas cortizas ou naquelas brandas, claro, lógicamente. Claro, claro. e eh, hai eh, eh, bueno, Claro, se despois se ve xogando sin presente humana da mando de dios e que xa vos recolou, matou claro. se le xogando onde estou habitado o lobo que comer é un impuesto que tens que pagar igual que cando vende xo meterlo pagar <risas> non queda outra entón entre outras cousas curiosamente o ano pasado xa nesta zona que aquí no llegaba, era muy puntual, pero empezaron a aparecer buitres. Fíjate que dicen que es un cambio climático, esto no hay. La sí. zona del suido, la cerra bocando, hay buitres. Yo vi buitres. Y no un buitre perdido. Había un grupo de buitres importantes por ahí, a... voando, ¿no? Ah, é, moi ben, fíxate ti. Que, que, que, que, que quere dicirse que buscan o, o máis aillado da montaña e o lugar onde se poden... É, máis, me imagino, según os especialistas, que a facer as temperaturas aí subindo, antes era a zona de che, Galicia, chegaban por a zona de Galina, por aí, pero agora xa chegam incluso aquí a... Ó o interior da provincia de Ponto Vela xa aparecen este, estas vizquerías que veñan eh, según as condicións meteorológicas, claro, climáticos, claro. sí, sí, sí. Y, díme, os bons son más bons, que fai os claro, bons pois é un placer e unha honra terte aquí no noso o programa como colaborador Xuan, quero agradecerche moitísimo a túa participación de hoxe e despediñomote con música posto que vamos a, a intentar co non sei coordinar e, e falar coa co, co Sobecat, que é a asociación de bercianos en Cataluña, que, que mañán celebran o seu 20 eh, aniversario de, o, a Festa do Botillo. É eh, claro, que ademais, iso son galego, casi, eh? É claro, sí, sí, sí. O Botelo é unha cousa que se fai naquel entorno berciano... É o caudero, o Sancar, é algo indefinido. Non, pero digo, porque a veces, cando, cando Chegas foi para a zona do Vierzo, Sí. Eh miras, esto é Galiza. El digo, hombre, eh, eh, eh, También... non somos nós que papeamos as pintadas que vamos conquistando ou cambiando os marcos. No, pero... Sé unha produción deles, Claro eh, que mira. sí, si, sí. si. Teñen, teñen tamén eh, no, no instituto falan, o, o sea, teñen clase de galego, o sea que eh, bastante zona da, da do Bierzo ten um, comunicación en galego. O sea sí, sí, sí, as escolas e todos. Sí, sí. Eh, eh, bah, Pois, pues, un abrazo eh, la, cando vostedes por aquí están moi, un aperta, xoan, hasta logo sí, Veña, vamos un abrazo, a, hasta logo boa tarde. boa tarde vamos a poñer música me parece que o técnico tenga ali algo do odierzo, vamos a mirar, Veña, o que sea Venga a patina de